mada hii inaletwa kwako na uongofu.com asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulina muhammadin wa ba'd uh, hii inayofuata ni sehemu ya pili katika hadithi ya tatu sehemu ya kwanza tumeona nguzo ya kwanza na umuhimu wake na maana yake kwa ufupi tunaingia sehemu ya pili mtume alaihi salatu wasallam akasema wa iqamissala yani nguzo wa pili ni kusimamisha sala na maana ya iqamatus sala maana yake almudawamatu ala alityani biha ni kudumu kuitekeleza hiyo ibada ya sala kulla yaumin kwa kila siku bishurutiha kwa sharti zake Waarkaniha arkaniha na nguzo zake wa wajibatiha na wajibu wake. Hii ndiyo maana ya iqamussala, yani kusimamisha swala, ni kuitekeleza swala kwa, ni kuidumisha swala kwa masharti yake na nguzo zake na wajibati wake. Wala siku swali zile siku ambazo wewe unajisikia au kuswali swala za msimu unatakikana udumu na kuswali swala zote mara tano kwa siku kama ilivyokuja katika mafunzo ya dini ya Kiislamu na hiyo ndio maana ya iqamatus sala na swala ikhwatuul kirami inayo daraja kubwa kabisa katika dini ya Kiislamu na swala inaonyesha kwamba ndio nguzo kubwa yani ni imadud kama ilivyokuja katika hadithi ya muadhi bin jabal asema mtume alaihi salatu wasalam ra'sul ra amri alislam yani kichwa cha, ya kila kitu ni uislam wa umuduhu na nguzo za kila kitu yana za dini ni sala wa dharatu sanamihi na um, daraja ya juu kabisa ya uislamu ni jihadu fi sabilillah hadithi hii hasanahu al katika irwa galil lakini ni kuonyesha ikhwatul umuhimu Wa wasala kabisa kwamba nguzo asala ni nguzo kubwa kabisa miongoni mwanguzo tano za Kiislamu baada ya shahada na vile vile tungependa kueleza katika uh, yaqamatus sala yani katika nguzo ya pili ni kwamba um, swala ina faida nyingi sana na miongoni mwazo ni kwamba awalmayo hasabu alaihi alabd min amalihi swala ni jambo la kwanza ambalo atahesabiwa nalo mwanadamu miongoni mwa amali zake wakati anapoingizwa katika kaburi jambo la kwanza ambalo ataulizwa nalo mwanadamu kwenye kaburi miongoni mwa haki ya yeye na Allah subhanahu wa ta'ala ni sala kama ilivyokuja katika hadithi kadha kwa kadha na miongoni mwao ni hadithi Anas bin Malik radiyallahu anhu mtume anasema awal ma yuhasabu alayhi alabd yawm alqiyam as-salat yani mtume anasema jambo la kwanza ambalo mwanadamu ataulizwa siku ya kiyama ni sala. hizo ni haki baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala fa in saluha tasima mtume swala ikitengea na kionekana kwamba aliswali sawa sawa saluha sairu amalihi swala za yani, vitendo vya vyake vyote vitaonekana viko sawa wa in na swala ikionekana haikusaliwa au imesaliwa sivyo navyotakikana ikasaliwa kiviingine basi fasada sairu amalihi mtume anasema amali zake zote zitakuwa ani mbaya hazitaangaliwa maadam sala yake itakuwa haikutengea kwa hivyo la msingi hapa katika nguzo hii ya pili kuwausia ndugu zangu waislamu wanaoniskiliza kwamba tujitahidi tufanye itqani katika sala yani tuswale sala kama alivyo mtume aleyhi salatu wa salamu, kwa wakati wake na wajibu wake zake na sharti zake na kama alivyo fundisha mwenyewe mtume aleyhi salatu wasalam aliposema sallu kama raitumuni usali salini kama niona mimi ni kisali kwa vinguzo nguzo ya hii apili, ya pili tunajaribu kuelezea maana ya itamatu salati na vile vile kueleza umuhimu na faida za swala katika maisha ya mwanadamu vile vile miongoni mwa faida za swala ni kwamba dhamallahu almudhayyi'ina laha walmutakasilina anha Mwenyezi Mungu kwa kuonyesha uzito wa sala amewalaumu na kuwakemea wale walio tabia ya kupoteza sala. Yaani wanaswali nyakati ambazo sizo alizozoeka Mwenyezi Mungu wataala wa Ta'ala. Ya kwamba wakati wa sala umefika mwanadamu anajitia yeye ni mashughuli anajishughulisha na mambo mengine mpaka wakati wa sala kwao umeingia na yeye hana habari. Anapoteza sala pasi na sababu zozote. Mwenyezi Mungu watu hawa amewakemea kwenye Qur'ani vile vile Mwenyezi Mungu akawakemea al-mutakayasilina yani wale wavivu ambao hawatekelezi swala kabisa wanaswali swala wakiwa na nashati, na na, na, na, na, na, shati, na wakiwa wamekosa nashati, huwa hawatekelezi swala Mwenyezi Mungu akasema kwenye Qur'ani akasema a'udhu billahi minashaitanir rajim fa khalafa min ba'dih mukhalfun allahu salata wattaba'u shahawati fasawfa yalqauna ghayya asema munyezimu subhanahu wa ta'ala baada ya masahaba na watuema, watu wema watu wenye kupoteza swala wakawa wanafata matamaniwa ya nafsi zao akasema munyezimu subhanahu wa ta'ala watu hao watapata ghayya na gai wanavieleza ni wadu fi jahannam ni wangwa mkubwa jangwa mbalo liko katika moto aa, katika jahannam wakasema mufasiruna law suirat fi hajibal dunya ladhabat min shida harra yani law majbali yatasukumwa hapo yangeyayuka kwa sababu aa, moto wake ni mkali ni sehemu ambayo Mwenyezi ameanda barabara kwa wale watu ambao kazi zao ni kupoteza swala au wale ambao wana uvivu wa kimaumbile katika swala zima la ibada ya swala kwa hivi iqam iqamu as-sala yani kusimamisha swala tumeeleza kwamba ni kudumisha kuziswali swala tano kwa wakati wake na masharti yake na nguzo zake na wajibu wake kama alivyofundisha mtume alaihi salatu wasallam Sha Mungu akasema innal munafiquna hakika wale wanafiqi yukhadi'un Allaha wanajaribu kumuhadaa Mwenyezi Mungu wa huwa khadi'uhum na ye Mwenyezi Mungu ana au na ye Mwenyezi Mungu atawhadaa sikuwa kiyama aeleza Mwenyezi Mungu wanafiqi katika swala zao akasema wa idha qamu ila salati wanaposimama kuswali qamu kusala husimama wavivu yani anaswali lakini huku anakereka ndani ya moyo wake Anaswali lakini anajisikia viki hiyo ni ishara ya unafik na muislamu wa kisawa imani huwa anatamata yani anasikia raha wakati anapokuwa katika ibada ya sala Namtumi عليه الصلاه والسلام akasema Mwenyezi Mungu akasema wa idha qamu ila salat wanaposimama kuswali wanaposwali kamu kusala husimama kuswali wakiwa ni wavivu sana Kisha akasema yurauna nnasa swala zao pia wanaswali ili kuonyesha watu yani wao wanaswali, lakini malengo yao makubwa watu wa waona kwamba mashaallah fulani yasali fulani yasali lakini hawaswali kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala kisha akasema Mwenyezi wala yadhkuruna Allah ila kalila wala hawamtaji Mwenyezi Mungu isipokuwa kidogo yana hawana taimu ya kumtaja Mwenyezi Mungu muda wao mwingi wanaopoteza katika malahi katika mambo ya kidunia katika mambo ambayo sio ya kumridhisha Mwenyezi subhana Subhanahu taala kwa hivyo maana ikhwetu ya iqamu as-sala sala maana yake ni hiyo kwamba muislam anatakana aisali sala kwa wakati wake na masharti yake na nguzo zake na aisali kama alivyo fundisha mwenyewe mtume alaihi salatu wasalam kwa nini kwa sababu ndilo jambo la kwanza ambalo mwanadamu ataulizwa siku wa kiyama kati ya haki ya yeye na mwenyezingu Mungu subhanahu wa ta'ala ama haki ya yeye na binadamu wanziwe jambo la kwanza ambalo tuulizwa mwanadamu linawafungamana na haki za damu yani uliua au hukuua namna kama hicho kwa hivyo inshallah aa, sehemu hii ya ya pili katika hadithi hii ya, ya tatu aa, tunamalizia hapa iqamu salah na ningekuomba tusikilize vile vile katika hadithi katika sehemu ya tatu kuuelezea maana ya eita izaka wa sallallahu alaihi wa ala rasulina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi madahi e imeletwa kwako na uongoofu.com